Има ли връзка между вакцините срещу COVID-19 и някои случаи на внезапна смърт? Подобно твърдение провери специалният отдел на БНР за проверка на факти и сега ще чуете резултата. Впрочем, това е и един от текстовете в инициативата Пилотни радиопроверки на факти за по-надежна медийна среда, изпълняван от Фундация Европейски институт, Българско национално радио с финансовата подкрепа. Блъжна съм да кажа това. А преди да кажа добър ден на автора Георги Иванов от отдела БНР проверка на факти студиото на Хоризонт Добед. Здравейте, Георги! Здравей, и добър ден на слушателите на. Хоризонт. Първо, а, кажете ни малко повече, изненадахте ли се от факта, че доста дълъг период от време, това беше най-четената публикация на сайта на БНР, е? Интересно, истина, да се изненадах дата, тъй като темата вече не е чак толкова актуална в наши дни, ваксини, COVID, смята се така, че отшумява не е толкова интересно за читателите. Също време, но с това ние знаем, че темата за COVID беше сериозно обраснала от различни а, разкази, които а, специалистите определят като а, разкази на дезинформации от различно естество и конспиративни теории. Затова ми е любопитно да ви попитам с какво този сюжет привлече вашето внимание и как стана това. Ами, <към> за мен беше интересно, че точно сега се появява, както вече казах доста време след като темата не е толкова актуална и то под формата на филм се появи този сюжет. Така Аз го наричам псевдодокументален филм от не особено известни автори, които също така и по-рано действат в сферата на дезинформацията, по-специално COVID дезинформацията. Продукцията не препоръчвам да се гледа, честно казано, но както написа един сайт, този филм е а, за този филм не иска да правите собствено проучване. Той ви поднася факти, които поднася като истина и не чака вие да се замислите. Факти в кавички е, в кавички, да. Едно от централните твърдения във филма, защото има разлика между твърдение и факт, е, че случаите на внезапна смърт се дължат на кръвни съсираци, които са се образували в резултат на ваксината. Вярно ли е това, Георги? На вас ви се наложи да проверите цялата тази информация, включително с специалисти. Ами, да, вижте сега има действително има такива случаи. Те са документирани, но са примерно 3 на милион или дори по-малко, според зависимост. Въпросът е, че става въпрос за една определена вакцина, която не се използва в Штатите, а филма, очевидно, точно за нея говори. Има. Филма какъв е по происход американски? американски е филма, а, кой, да. а кой е източника и кой е авторът? Стюпитърс? До къде да. стигнаха вашите проучвания? Ами, да, той е известен в танения на дезинформация. Даже акаунтът му в Туитър е премахнат именно поради тази причина нарушаване на правилата на платформата. Преди или след придобиването на Туитъра от Еван Мъск? Преди, преди. Доста преди Еван Мъск. Той няма нищо общо в случая. И казвате, че е известен а, в а, сферата на а, така, създателите на дезинформация. Какво друго се знае за него? За него, като цяло, в Штатите е по-известен тук в Европа. Дори самият филм не е чак толкова популярен, въпреки че наистина съм чуден колко много се гледа в една определена онлайн платформа и имаше даже дезинформация, че продукция е продукция на Netflix, разбира се, той не е на Netflix. А и това също не е вярно. Това също е и част това от също неверните. Не е вярно. Няма а... такъв. Има подобен, с подобно заглавие филм на Netflix продукция, която няма нищо общо с този филм, разбира се. Но това сигурно също не е случайно, че може да прилича на нещо, което съществува, да се прави на а, експерт, който. А... Да, има съвпадения в имената съвпадения. на филма. Може да се, че... Може е да се говори, че да. подобни съвпадения са целенасочено търсени, Абсолютно, за да се подвежда е да аудиторията тъй като самият Google работи. Така че когато търсиш информация за с него ти изли... излизат и сходни резултати. сходни имена, сходна фраза. Добре, аз все пак бих искала да попитам, ако се знае, а, има ли яснота какви са примерно политическите възгледи на Стил Питърс? Ами доколкото прочетох, по-скоро са крайно десни. Крайно десни. А, има ли според вас странност или има нещо закономерно в това, че политическите му възгледи са крайно десни. По-скоро е закономерно. Поне, доколкото говорим за Съединените щати, има такава тенденция. Но за мен по-важно в не е самата личност на въпросния Стюпитърс, ами а, самият филм, начина по който е направен доста така е въздействащ. А, в първи момент всеки може да приеме буквално за истина това, което се твърди вътре. Т.е. човек лесно може да се подведе, защото изглежда да убедителен. Точно така е създаден самият филм. И вече обаче, ако човек реши да се разрови и да потърси, примерно там са дадени резултати в Google, как някой търси резултати на случай на внезапна смърт, всъщност много от тези резултати, които аз проверих, не става въпрос изобщо нито за ковид, нито за вакцини. Даже има случаи, които са години преди появата на коронавируса. Примерно става въпрос за да човек загинал в катастрофа, като категорично няма нищо общо с. Бъксините. Всъщност това е начинът да се оборят подвеждащите или невярните съждения, да се провери източника, да се види датата, да се види, че не става дума за това, а, което претендира един кадър от а, съответния филм. И се запитах, тъй като много от материалите, материалите направени при проверка на фактите, а, са особено грижливи към думите, към детайлите. Ето тези твърдения, които сега сега цитирате. Вижда се, че те не са верни, но, те, но това се вижда при по-внимателен а, поглед. Често ли подвеждащите материали претоплят стара дезинформационна манджа? А между другото, да, случва се доста често да претоплят. Примерно, се сблъскваме в нашата работа редовно с а, публикации, които произлизат от а, сатирични сайтове, напълно измислени които после, ако мога така да се изразя, се препират от по-сериозни примерно хора в с акаунти в социалните мрежи, през техните акаунти или през по-сериозни медии и така се завърта една абсолютна измишлетина, ако мога да се изразя и се превръща, достига до хората, до читателите, до слушателите като истина. Тоест, ако един наш слушател сега ни слуша, ни чува, не толкова слуша, колкото чува действително това, което вие казвате, а, може да се усети, че една претендираща за фактологична информация е всъщност дезинформация. Ако види в нея така познати мотиви, претопляне на някакви разкази, например, във филма появява ли се Бил Гейтс, защото той е така основен герой на а, дезинформационни кампании, на конспиративни теории, Категорично, бил Гейтс е основен герой в тези теории на конспирацията и разбира се го има във филма, точно с отдавна оборено негово твърдение за ваксините за деца. Но, отново. А, не знам, да ви кажа честно, според мен, повечето хора, не трябва човек да подценява читателя или слушателя, дълбоко в себе си се осъзнават, когато четат някаква дезинформация, но има някакво желание така, според мен. По-интересни са тези новини, в които има някаква дълбока конспирация, някаква теория и оттам аз на това отдавам факта, че хората им се връзват. връзват. Е, Да, обаче едно е нали, да ти изглежда интересно, друго е да почнеш да пиеш хлорен диоксид. Нали? Тук вече, Да. Аз? Аз не казвам, това че това също е хубава. част от тази категория претоплени дезинформационни коктейли, всъщност. Да. Мога да кажа, че да. Сега, а, накрая, един от парадоксите, за да оборите едно подвеждащо твърдение или една фалшива новина, на практика трябва да я повторите. Ето сега и ние някакси трябва да разкажем а, тази работа с а, уж връзката между ваксини и с сиръци а, и след това да покажете защо това не е вярно, защо не отговаря на истината. Има ли изход от този затворен кръг? Да, ми това е една от големите трудности в нашата работа и не, няма, няма изход. Трябва просто да се поднесе по такъв начин информацията, че да не категорично да бъде оборена още в самото начало. И за това така изглеждат и публикациите на бнр Проверка на факти. Твър... Тръгва се от твърдението, което може да е подвеждащо, прави се анализ на кое отговаря, кое не отговаря на истината и завършвате с присъда, така да се каже. Точно така. За малко повече от година вече имаме около стотина публикации на специалната секция на сайта на БНР bnr.bg на FactCheck И за да завършим този разговор а, вярно ли е твърдението, че има връзка между ваксините срещу COVID и така наречената внезапна смърт? Не, не е вярно И това е подвеждащо? Това е подвеждаща информация Има изключително редки такива случаи на фона на милиони, милиарди сложени ваксини. Благодаря ви Георги Иванов, автора на публикацията, която подложи на проверка и показа, че не е вярно твърдението за връзка между ваксините срещу COVID и така наречената внезапна смърт.